Prevența cititor de proz. Cercul de Marin Sorescu Mergeam pe drum. Era lună, așa toamnă. Și mă ajunge din urmă și trece pe lângă mine un cerc. O tuturică mare de fier, un cerc care mergea singur pe linie. M-am uitat în urmă L-o cineva l fi dat de -a tuturiga Nimeni Și la urmă cine să las vârle Că era mare și greu Ca o șină de roată de car Mă uit înainte Cercul își vedea de cale Se învârtea repede Repede și făcea praf Tocmai atunci vine Al lui calotă de la deal Îl văzui și mă Îl văzui Și începe să se închine ce-o fi cu el? De la ce eu o fi scăpat? Nu mai spânu mai are butii de vin așa de mari. Plecă și se varsă putina. Ne miram noi așa și ne dam cu părerea. Ăsta al lui Calotă se făcuse alb. Îl cam speria, se drăcovenia. Și mai apare și Gligorie. Îl văzui mă? Nu-l văzui, ce să văd? Cercul. Care cerc? Ghița lui Calotă s-a plecat și a arătat urma înțărână. Lăsase o urmă ca de roată de car. E, câte urme de roți nu sunt pe drum? Cercul a trecut așa vă întoace, prin tot satul. Unii îl vedeau, alții nu. Așa, cam din trei pe lângă care trecea, doi îl vedeau, unul nu. Stând noi așa, Auzim iar, vuu, vuu, vu, vuu, vuu, cam cum face o vuvă mare. Și vedem nori de praf. Dați-vă la o parte, că vine, se întoarce, Venea cercul de la deal, parcă se înroșise puțin, de atât a alergat, de atâta inspecție în comuna Bulzești. Venea dinspre prădătorul, trecuse o prin frățila. L-am apucat de mână pe Gligorie. Îl vezi, mă? Ce să văd? Cercul? Care cerc? Ăsta de trece acum pe lângă tine. Tu nu auzi că se cutremură pământul, vuiește, scoate praf? Nu trece nimic. N-aud nimic. Nu văd nimic. Cercul s-a apropiat. I-am luat seama. Să fi zis că e roată de cabrioletă? Nu, că n-avea spițe. Și prea lumina. E așa ca o aureolă de sfânt. Ca și când capul vrunui sfânt s-ar fi rostogolit în praf și aureola lui îl poartă ca o șină și îl îmbracă în strălucire. Mergea văjâind și se înfierbântase de atâta învârtit, scotea scântei când se atingea de câte o piatră. Prin seculești, acum era aici la gura racului și precis voia să meargă și în Nătărei, la vale. M-am dat mai aproape și am simțit danful. Mirosea a rotund, perfect, a geometrie, a spumă de geometrie, adică esența esențelor. Am căzut în genunchi. Așa de ușor și de delicat atingea pământul, plin de gloduri al satului. Ba, călca prin bulzești, parcă ar fi mers pe lună, tu mama măsi. Mă, mă trecuse răfiorii și aproape să-mi dea lacrimile de atâta cinste și minune. Ei, acum îl văzuși? L-a mai întrebat odată pe Gligorie, care își scotea pământul de sub unghii cu un chibrit. Ce să văd? Cercul? Care cerc? Atunci du-te unde plecași, bă, orbetule, că eu n-am ce discuta cu ăștia care nu văd decât ce le arată muierea. Hai mă, îl trag pe-al lui calotă, avusei mare noroc cu tine, că fusești aici, că altfel... Ne-ar fi povestit cercul în toată lumea, ce orbeți sunt în comună asta. Povestea cu cercul de foc, venit în inspecție, a circulat mult la noi, din gură în gură. N-a reușit să o stingă nici războiul al doilea. Abia mai târziu, cu prefacerile, a trecut pe planul 2, Și până la urmă, a obiruit ăia care nu-l văzuseră.